اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا دې زنه دنه هیڅ ته می سپارې سورته مرسلات هغه شروع کی سورته مرسلات مرسلات ز کواید دې په ابتدا کې لفظ د مرسلات راغلی لکه څنګه چې مثلا زاريات صفات دې ن ددی اولہ نہ جملہ ددی د پرنم کی خود شی ودے صورت مرسلان دیم خبرہ د صورت دی قران کی جک مخت اپروت د نو دا نمبر او دا دا دا در نمبر د او کم النزول د دی د اسمان ن در شم نمبر د نازل شوی او نازل شوې ده رستو د صورت همزنه او مخ کې د صورت قاف نه او د دې صورت د ماکول صورت سره مناسبت هغه واضح ده مخ کې صورت اغم مفتح بالقسم او ابتدا کی قسم راغلو د دې په ابتدا کې قسم نه دویم اغیقی اوم دا کیامت در ازی دا بیان اخوال بیانشی و فیضا بر قلب اسور او دل تم فیضا نجومتو میست رابشی دا د در ازی اخوال لغ بیانیگی او مکی او مدنی په اعتبار سره مکی صورت تی بل اتفاق نصابو د تبین او مفسرین په نسبانه مخک د هجرت نه نازل شوه ده. او دلیل باغی باندې د صورت مزامین او ته جو ګورید کیامت باره کې هر ورکی کی. مکذبین کیامت کې کی سیوا او چې قران نه منو پاغی باندې رد کئ د قیامت مسله ذکر کئ دا ټوله مسلې جدي دا مکې مسلې دي دغه خلق مکه کې موجود یا زمين د صورت ابتدا کې دلایل د قدرت ذکر کئ قیامت ذکر کئ الله جل جلاله والمرسلات عرف فالعاصفات اسف انما توعدون لواقعة قیامت هغه واقعیا کې کی د قسم سره الله ذکر کی او دارانګي تخويف ور کوي دا چې کم نه منی قیامت لراغي و ده ير ور د قیامت په احوال سره او ترغیب ورکی ایمان طرف تا اعمال طرف جا او جزاز کر کئی د بار د مکذبین و هم او د بار د مصدقین و هم ج کم قیامت منی او مومنان دی ندا گئی د پرم بدلے غ ذکر گئی ہ تمیزات صورت چ نورو کے اغم مسلی ندی نی راغلی نیو بدے با کے بار بار یو یوم ایذل للمکذبین رازی ان تلکو الى ظلل ذي ثلاث شغب رب شي د قیامت دور متعلق بعض تفصیلات بل زینشت دا غي سروت کې د بلډینګانو په شان دي دا غي تفصیل بل زینشت او د دې صورت خاتمه نو هغه سي خاتمه بل زین نه درغلي کوم چې د دې صورت ته او دې صورت په اړه کې یاد ساتای دا اخیری صورت ته جنبی له و سلام د ماخام په مسکل مست دي دا صورت چې د اخیری نبی سلام چې کم ماخام مسکل دی دا صورت په کې لست دي داګه نرستو بیا نبی سلام سلام موزنه کړی صورت مرسلات د ماخام په مانځکی اودې نازل شوه د پیو غار کې هغه ته غار المرسلات ویل کیږي په مینا کې دا التکید دا صورت نازل شوه دی دا عبد الله ابن عباس سے ابن روایت منقول لې چې دا مونږ د نبی له سلام خلل اپدې باندې لندوه مونږ غار کې وو دا صورت نازل شوه ليله تل یو غار تورلو مینا کې د غارو دی نازل شو او نبی له سلام خپل په لندوه چې مونږ ته نبی له سلام دا صورت خو مونږ د زده او دکی عمر روه ووته منګ په مار باندې حمله وکړه چې قتل کو قتل کو مړی کو نو بهر ها لغاو تختې د نبی له سلام وی هغه تاسو د شر نه محفوظ څنګه چې تاسو دا غد شر نه محفوظ یې غم ځان بچو او تاسو مت بچو اودک غار د ویل کیږي غار د صورت مرسلات او نبی علیہ السلام اخیری د ما خان مسکی لست لري بیا دغې نرستو نبی علیہ السلام وو بادشاہ وره والمرسلات عرفا والمرسلات الله جل جلاله فرمای قسم می دی المرسلات پاغرا لګل شو باندې نو مرسلان رلګل شوې ده صفت مراد تنصي او ها واګانه الله وکسم دی په هواګانو باندې چې کمرالي غلی شي نو هواګانی کله ناکله الله د عذابونو د پر را لېږي لکه مختلف قومونه په الله هلاک کړي دي فارسل لعلهم ریحان سرسرن ریه لبزرغله او هواګانی کله ناکله اگر علی غلی شي مبشرات ورې دی صار کلنا کلنا کل ور کی نارنګي پسلوونه کې مذکر او مؤنثې نو چې مذکر اړه کینو دا غبر په مؤنث پريوزینو دانیو کی لکه جوار دی نو بمبل دغه مذکر دی و گوده او ګړه او عاددي تجربه ده لرکې د دا جوارو دانو کرا چې با څنګه بمبلو کې وبازه زیاد یو دانو کی یو دانم نه کوي چې تر څو پوری دا غبر د بمبل غبر دغه په لاندې ګړه باندې نه نی پريوتې نو دا دنه د چاواګانی راشي نو دغه وکی د هایبریډ تو خمچین داس ناشنا شې نه یي جز خو دی داو کی چې ګډاتم ګوته واجب بل اغا دا بل ته د یو غ بل ته وړي د بل غ بل جوړي عادل بدلي کی زنګ چې خچري مثلا د اسو د خر مسکی یو نسل زم د یو جوار بمبل دا بل ته اوسي د بل غ بل ته اوسي نو هغه داني حکمي کی هچ کال لک ميداني کی کی نو هغه دریم نمبر نسل هایبرید نسلی اوداګه یو طریقه ده به یو فصل کی نو ها واګانی الله تعالی کی نو دغم کارم کې دغه فصلونه دغه میوي باربردار شي مذکر او مؤنس نر او ماده یو بل سره ولګینو هغه باربردار شي نو د ها واګان ورېزو چتول لپاره د فصل باربردار کېدو د پرورسل نه ریاح له واګه او ځارنګي د عذابونو لپاره دارنګې سلیمان عليه السلام له الله تابع کړي وو مختلفه هواګاني دي چې را لګلې شي د مختلفو مقاصدو لپاره نو الله وي کسم دې په دې هواګانو باندې عرفا چې دا داسې مسلسل چليږي څنګه چې د اس په دې ست باندې دا ویختو اغزي راضي که تاسو خیال کړي د اس په دې ست باندې چې کوم ویخت دي دی نو دې تویل کېږي عرف اودا چې اس رواني نو داسې له هروي داسې داسې کیږي ان داسې داسې کیږي او دا, دا, دا, دا, کی دا, دا, کی دا رنگي حوام چې د د د له هرونه او د د له هرونو په تاسو سره پتہ لګي نیر خو ته ورسې چې کل هواګانی نو تا ته بد نیر په مخ باندې موړی مخوسه کیږي دا د هوا د وجني چې اوا داسي چليږي نو په نیر کې مداغې د وجه څخه پیدا کیږي او موړی پیدا کیږي د اس د دې وختو په شان ته د ټاله وخي او را رواني نه الله وی ک سمې دې په هواګانو باندې چیرلې ګلشي عرفه چې د ټاله وخون کې په شان د اغه ویختو د اس په سټ باندې فل عصفات ندام د هواګانو صفت دی او بیا مې دې کسمې په هواګانو باندې ال عصفات اسپه چې چلی چلي دن کې دې ډېر دی دی په تیزه سره چلي ردزه خیال کړي بارې ټایم کې هوا غانی انتهائی تیزی شدیدتول حبوبې د کنټرول لپاره انسان به کې قدم نشي خواسته او ته ولا پرې د بیاج بلوچستان کې هغه شګې راوچې دي یو قدم هم ته کولاستر کو نشي خواسته په کم ځای چې در باندې هوا را ل په اکزابولړي مجال ده کې یو قدم لستر کې کول یو قدم دک داې ش کې روچېې چې انګ ش بیا ساار له تګورې دی بغر نه او دس جوړ شوي غټه ډییر جوړ شوي کوټبه نه کوټه مو کمله خلکو له په ټړی ښکارې نه شو دومره شې راړی. ماله که سم میدي په هوګو باندې چې صفااتې تیي او دا می یاد سا دا هوگانې چې کمې لاندې چلیږې دا نار ملی چې کمې بره د ټونو منونو عب پهغېي. او هغه وریاځي چې چلای نو اګه الله تعالی بر ډیر تیزی او سپیډ هواګانې چلی اغه د انساني برداشت نې چې د درنې درنې وریاځي اغه چې راکاګي او چلی نو اغه هواګانې سپیډ شلږي تر دې وریاځو تمام خیالې باید د ټایم کې تیزی او باید د ټایم کې سي سلویده د هوا در د وجه وریاځي په خپل نه ګرځي په هواګانو ګرځي ها فل عصفات الله په هواګانو باندې چې تیزی چليږي اس په تیزی چليږي ذرا وناشرات او بیا می کسمی قسمې په هغه هواګانو باندې چې خورون کې دي نشرن په خورولو سره باران لرا نو بعضو مفسرین نو ناشرات نو مراد هواګانه واسي ځکه خورول کوي باران خوري یو لګي ته باران او سی بل لګي ته اوسی الله جل جلاله دو حکم تابیدی داغه په حکم سره خورول کې چې باران چې تخالصی ورېزي چې ته ګلای چې ته دوالا چې ته تندر چې ته پلقه او بازو مفسرینون ناشرات لگا تفسیری وسیط مجمع البحوث مصر والا اغه دو پرشتو صفته غستره او ناشرات الله وي قسم مې دی په پرشتو باندې چه اغا خوروون کی دی نشرا پا خورو نو دا دا پرشتو صفت ناشرات زکا پرشت اخپلی سخوری وزاریم خوری نو دی وجیم وطن ناشرات ویلی کی زکا پرشتی چی رازی دا دوم رسپیٹ کی دا وزار والی دی دو اشتی مسیح پارا که تیرشیو دا اغی وزاری دی او دارنگی پرشتی دا اللہ جل جلال جلال احکاماتم خوری وہم خورئ نو مختلف سیزون خورول کې د الله احکامات وزره وان بیا به معنا شي قسم مدي الله یو پرشتو باندې نشر چي خورون کې د پخورول سره فر فاریکات او قسم مدي په پرشتو باندې پاګم ملکوب باندې الفاریکات فرقا چې نازلون کې د غشې لره چغه فرق کراولی په مزد د باطل او د حق کې نو فرشتي فارقات دي یعنی فرشتي وحي راړي او هغه وحي او هغه کلام په مزد د حق او د باطل کې جدائی راولی نو فرشتي فارقات شو ځکه هغه فرقواله شی راړو د الله کتابه راړو حق راړو ان د باطل او د حق مس کې جدائی پیدا شو فل ملکيات اللاوي بيامد د دین دی دی رستم قسمی بابرشتو باندې الملکیات چه اغه اچون کیدی نازل اون کیدی ذکرا وحی لرا وحی نازلی په پیغمبرانو باندې عذرا او نذرا وحی نازلی د پاره د عذر یا د نظر نو عذر دوا معنی مفسرینوکریدی عذر معنی ازاله العذر اس سوال یوسړه دا ان وی چې ما ته پتنوا زپو یانو ما او ځنه پوی دم کتاب برالې کله شی نو الله وی پرشتي دا عذر د انسانانو ختمه چی سباله قیامت کې کی بهاني نه ما جماعت پتنوا نو د عذر یومانه علامه او د عذر دمه مانا تفسیر وسیث کړي دا عذر معنا د پر د ازاله د ګناونو د انسانانو وہی نازل کی توبه نازل چه خلق توباو باسی اولا جل جلال جلال ده دغه انسانانو دا گناه پا دی سر ختمگی نو دعوزر یو مانا اغادام مپسیری نو کرده ازاله ده اصاد ده موسیعی نو چه چه خالص توباو خلیده نو اغا توبا ده اغای کبول شي اللہ ده اغای اعوزر کبول که نو نازلی پرشتی ذکر وحی ده پار دعوزر چ الله تعالی د انسانانو توبه قبول کی د عذر قبول کی چې چا توبه وکړي او نذر او یا یاد پار د نذر نذر په معنی د انذار د يرولو د خلکو د عذاب د الله نه وਹੀ نازله کی پای کې د عذابونو تذکری د قیامت تذکری د لپاره چې خلکو ته انذار او شی هغه ویریږي د الله جل جلال او د عذاب دا تول قسمونه شو قسم سره د پرده او مقصد نو نذلت الله دا قسمونه سره پر او یو دعا ذري سلور پينزو پينز شپق صفات غي ذکر کړو پاغي باندې قسم مقدس پر انما توعدون لواك الله وي قسم مي دي بیا مي دي قسم مي بیا دی دي قسم مي انما توعدون تاسو سره چې کومه وادي کول شي کاغه د قیامت واده د حساب واده د جزاء واده لو واقع خام خاغه واقع کیدون کیدا پیغمبرانو چې کې مې د جنت او د جهنم او د قیامت او د حساب مسلې وادي کړی دي نو دا یقینن واقع کیدون کی دا, دا الله قسم ته ضرورت نشته خود انسانانو د یقین ور کول د پره چې دا یقین پیدا شي او د تیاریو کې او الله جل جلال جلاله د دې لپاره یو نه دونه سو قسم الله جل جلاله ځې په ذکرې دي د دې د یکین د پیدا کولو لپاره اخیری خبره اود او اوساته چې قسم الله تعالی په غیر الله کول شی مونږه تاسو نه شکول مونږ به په الله کو یاد الله په کلام بکو الله په هر یو باندې کول شی الله د قانون کې نه ده او الله چې قسم کوي نو اغه کې او د څه د پاره چې قسم کوي اغه کې مناسبه نو دلته مناسبت څه ده دا وګورا هواګاني نه نه الله پیدا کی تیزی پکې نه الله پکې تیزی سګي پیدا کی و نی او وی الله تعالی پیدا کی رولګي څنګه پدې شی زونو کې انقلابات د نو الله پرمای پدې انقلابات او قسم د قیامت انقلاب بمرازی ده حساب انقلاب بمرازي د سزا او د جزاء انقلاب بمرازي په دې انقلابونو باندې قسم دغه انقلاب به هم رازي الله تعالی وراولي بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا الله وکسم می دی په هوا غانو چرالې کېل شی او په در په سره چلی دن کې اور فن یو بل فسیت عبی کی دن کی پشان دی وختو لاس د سټ فل اس فات الله دی قسمی په هوا غانو ال ناس فات اس پاج چلی دن کی دی په تیزه سرا اصپن پتیز سرا وناشرات او بیا کسم دی پا هوا گانو اناشرات چی خورا انکی دی نشرن پا خورا ولو سرا باران ور یزی لرا یا وناشرات اللہ وی کسم دی پا غ ملیکو باندی اناشرات نشرات چی خورا انکی دی پا خورا سرا وزرو لرا فالفرقات وبيم دي قسم الله وي واس واس سرا پا غفركونکو باندي په واجب سواستي د و هي سرا په حق او په باطل کې فرکن په فرق کول سرا فلملكيات الله وي پس د دې ميد قسمي د دين ارستم دي اَ رَ بَ اَ لَ اَ مَ لَ اَ ی کُ بَ اَ ن دِ اَ لَ مُل کِ ی اَ تِ چَ نَ اَ زِ لَ اَ وُن او زراند پارد قبل اولو د توبه او نذرن یاد پارد ير اولو د خلکو ن الله وی د قسمونه می دیوي انما تو ادونه کنا ش چتا سر وعد کولشي لو وا کی اون خا مخا غوا کی دونکه دي یقینن الحمدلله رب العالمین ولاکبت للمتقین صلوات و سلام علی رسوله محمد و علیه و سلم اللہ صحب عافیت و را تنسیب کیا خیر ورکر را تنسیب دنیا خیرت درس کیا مدت یار توفیق را نسیب کیا اللہ کریم و حدین عامل توفیق را نسیب کیا یکین را نسیب کیا فرشان و ختم کیا یا اللہ سانے را لئے را لئے من کمزوری امتحان نموساتی استاد کلام سا محبت را نسیب کیا تناس را نسیب کیا تر مرگ بوریان کلام زمون د پرد کبر دا خیرت د دنیا. تولو پریشان و حلو کر زهدی سے زمان محبت بیدا کیا لازمون راز شبص اللہ